Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, صلى الله عليه واله وبعد. Wajangu tuko katika kome la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasote twashuhudia namna ambavyo muda ya enda upesi mno. Na mtu asipofaidika na muda aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala basi itakuwa ni majuto na kama wanavyosema wenyewe majuto ni mjukuu Shekhu bin bin Uthayman رحمه الله تبارك katika katakuhai wake ilitokea kuwa Allah ame ipo katika kumi la Ramadhan kama sisi tulivyo leo na akawa na wasia kwa wanafunzi wake na waslamu ndugu zake akisema Sheikh Hafidhah رحمه الله تبارك ya kuwa kumi la Ramadhan ni bora kuliko kumi la kwanza na 10 la misho la Ramadhan ni bora kuliko kumila la pili. Hii ya kuwa ikiwa pili ni bora kuliko kumi la kwanza, basi ni muhimu Muislamu kuweza kujitazama na kuona ya kuwa. kila muda unaposonga ndani ya Ramadhan ndipo yeye afaa kukithirisha juhudi zake. Ikiwa muslamu katika 10 la kwanza hakufanya hakukuwa na bahati ya kufanya mengi basi ni lazima mtu ajitazame ajirudie na aone kuwa kuna umuhimu wa ya kufanya hivyo kwanza kabisa ahadi ambazo kwamba tumeweka kabla na kila mmoja wetu alikuwa na mipangilio kabambe ya Ramadhan ya kuwa Ramadhani hii itakuwa ni Ramadhani tofauti kadha wakadha wakadha tumeweza kutimiza ahadi hiyo ambayo tulimwekea Allah subhanahu wa ta'ala tukizingatia tayari zaidi ya siku kumi zimepita pili kumi hili la pili ni bora kuliko kumi la kwanza je tuna tumeongeza juhudi katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mambo mema <coughs> na 10 misho ni bora kuliko 12 kisha shekha kasema rahimahullahu tabarak wa taala unapotazama ibada mbalimbali mbali. Allah subhanahu wa taala Amejalia ibada hizi misho wake kuwa ni bora zaidi kuliko mwanzo unapoangalia يوم الجمعة kwa mfano misiku bora ni idi ya wiki kuna ibada mbalimbali mbali, kama vile kumswalia mtume kukithirisha duaa wa kufanya katika siku ya jumaa lakini kila wakati wajioni mwisho siku inapokaribia kumalizika ndotoambiwa kuwa kuna nafasi ya dua kuweza kujibiwa zaidi kumaanisha mslam ajitahidi wakati wa misho siku Vila vile unapoona يوم عرفه عرف tarehe 9 tarehe katika mwezi wa ذو الحجه عرف نسكم lakini bora ni yake wakati wala wa sir anaposema sheikh ndio bora zaidi kuliko siku mzima tunapoangalia ramadhan ramadhan ikumila misho ni bora kuliko kuliko kumila kwanza la pili na la kwanza na kadhalika na shekha anasema hikma katika hilo wallahu aalam ni kuwa mara nyingi mtu anapoanza ibada anapoanza jambo la khairi ana huanza kwa pupa sasa anaanza na hamasa anaanza kuwa nguvu lakini kadri siku zinapozidi kusonga ndie ile hamu yake na morali yake ya kufanya ile ibada inafifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni alim ni khabir Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi zaidi na ni mwingi wa ilmu akatufanyia misho ya ibada kuwa ni bora kuliko mwanzo wa ibada ili hata unapohisi kuchoka lakini wajua kuwa sasa ndio ubora inazidi kwa hivyo mimi pia nikithirishe kufanya mambo ya khair. Kwa hivyo ni muhimu ndugu zangu kila mmoja wetu kila siku ukajirudia, ukajitathmini, ukazingatia namna ambavyo muda uenda kwa na hasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameita masiku haya ni ayyaman ma'dudat. Ni siku chache tu za kuhisabika. kumi la kwanza limeisha, 12 tayari la lapiga hatua, tukishtukia tumeingia katika 13 na Ramadhani imeisha. Na laala hindu Ramadhani yetu yamesh laala hindo siku yetu ya mishu, hakuna anayejua hayo ispokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kila dakika kila muda tunakoishi, ni lazima tuzingatie sisi ni fursa tumepewa na Allah na fursa hii huonekatuponyoka wakati wowote wa wende katupunguka katua wote kwa hivyo mmoja jiangalie angalia nafsi yako ni ibada zipi ambazo kwamba waweza kujibidisha. waweza kuzifanya waweza kujikaribisha nazo kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hauna la kutolea sadaka. ikiwa haweza simama usiku ikiwa wewe Eh, yaani hata kama hukutika darura na uwez kufunga basi ibada bora ni ibada ukuthirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na walibora miongoniwa waliofunga ni wali ambao adzakirun Allah kathiran wazakirat walanba wana mtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi kumbuka kuwa Allah napenda maneno yake isomo ya, ya katika Ramadhan kumbuka kuwa mwanano anayempenda zaidi Allah baada ya Qur'an ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa